Még 2010-ben Budapest szívében nyitottad meg Magyarország első roma divat stúdióját, azonban engem inkább most az értekelne, hogy hogyan jutottál el 2010-ig, milyen háttérrel, milyen, hogy is mondjam, kultúráis indítatással, meg hogyan kombinálódott benned össze az, hogy egyfajta roma kultúra, és mondjuk egy ilyen testen viselhető színvilág és formavilág. Ez hogyan született meg benned? Ó, hát akkor vissza kell menni egy egészen középiskolás korom időszakához, amikor én elkezdtem abban az időben roma fiatalokkal ösztöndi programjába tartozni, illetve érettségi után rögtön azonnal egy ilyen ösztöndi programot koordináltam, amelyben 55 roma, főként fővárosi roma fiatalt, ő uh, hát coachingoltam, mentoráltam roma identitás és pályorientáció továbbtanulás és kulturális ismeretek a romákat érintőleg ezekben a témakörökben. Aztán ötvös lettem, közben én folyamatosan tanultam, aztán tudtam az ötvös vállalkozásomat, és... Közben párhuzamosan csináltam a különböző roma érintő oktatási projektjeimet, vagy önkéntes, vagy valamilyen alapítványi, vagy valamilyen szervezeti formához csatlakozva. És, és aztán elérkeztem egy olyan fázisba, amikor fölismertem azt, hogy, hogy ha komolyan akarom csinálni, komoly segítő szándékkal ezt a fajta úgymond roman épismerett terjesztői tevékenységemet, akkor hatékonyabb módszereket kell találnom annál, mint amit mint, mint, amivel rendelkeztem. És, és tulajdonképpen én keresgéltem, kutakodtam az ügyben, hogy milyen uh, modellértéki program lehetne az, az a kísérleti módszer, amellyel uh, sokkal intenzívebben és sokkal nagyobb mértékű információt lehet eljutatni uh, több emberhez. És hát itt találtam lától a vizuális üzenetek. Hmm. üzenetekhez. Tehát akkor ez Eztán... egy nagyon tudatos kutatás volt, hogy mi lehet ez a felület, vagy eszköz, amivel közelebb igen, lehet igen. hozni. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen ö, igen, és miután ugye én ékszerekkel foglalkoztam, elég hosszú éveken keresztül, így, így azért ugye ezt a saját családomon a családi körömön belül is észleltem, hogy a külső motivumok, az, hogy a külső miket viselünk, az, amit fejezünk ki, hogy ez nagyon fontos. Egyébként így a tradicionális a traditionális közösségeken belül is. Illetve hát a divat az meg egyébként mennyire fontos mind, mindig az adott korban, és hogy a divatnak milyen fontos szerepe van. Ú, így tulajdonképpen én én ezért választottam magát a, a, a viseletet, az öltözködést, a divatot, annak a üzenő felületnek tulajdonképpen szóval egy kommunikációs csatornának, hogy azokat a fontos üzeneteket, amiben én hittem hinni, hinni mindig is hittem, és azt gondoltam, hogy ez fontos. Lehet másoknak is. És, és hát így így kezdtem el 2010-ben a Romani design ezzel a hát időzőjel, de világ megváltozó szándékkal. De persze tudom, hogy nem, nem fogjuk megváltani. A ne, ne, ne, ezt a mondatot, ezt nem is kell meghallanom sem, mert hogy hát gyönyörűek azok, amiket csinált, csináltok. Hogyan lehet visszeegyeztetni a tradicionális romas színeket, formákat mondjuk a divattal, hogy olyan formák adódjanak ki, hogy a testet azért valamennyire hangsúlyozza. Hogyan lehet a testet úgy kezelni tényleg, mint egy ilyen üzenetforrás? Hát azt kell mondjam, hogy, hogy ez valamennyire előnye és hátránya is mindannak, amit én csinálok. Úgyhogy úgy mondjam, hogy mi nem egy klasszikus értelemben vett divott brend vagyunk, vagy talán ez segít, hogyha el az oldalról közelítjük meg. Ugye, hogy, hogy, hogy a mi esetünkben, a román esetében van egy nagyon erős társadalmi identitás, egy társadalmi misszió, ami fölülírja, fölölít bizonyos szempontok. Uh -huh. És ugye mindig az volt nagyon fontos, hogy azért ezek a ruhák legyenek, de, de az, az is ugyanannyira fontos, hogy, hogy ezt a fajta társadalmi üzenetet hordozzák. És, és hát Valahogy mindig, mindig sikerült olyan, vagy többé-kevésbé sikerült olyan kollekciókat, vagy egy kollekción belül több olyan ruhát csinálni, ami ezeknek a szempontoknak azért meg tudott felelni. És akkor persze ezek voltak egy adott kollekción belül a legsikeresebb darabok általában. És akkor mindig vannak népszerű, népszerűbb és kevésbé sikeres darabok, de... De hát ebből az ember tanul, de igazából ezt úgy is mondjam, nem mindig lehet előre kiszámolni. Ezt akartam kérdezni, hogy lehetett tudni, érezni, látni előre, hogy mik lesznek mondjuk így a legsikeresebbek? Hát, hogyha az, az ember ezt nagyon tudatosan csinálja, akkor elképzelhető szerintem, uh -huh. hogy, hogy, hogy nagyon nagyobb százalékban vagy eséllyel tudja ezeket meghatározni. De. De azért, de azért ez függ attól is, hogy ki, ki a célközönség, ki az a fogyasztó réteg, aki, aki mondjuk a, az adott ruhákat viseli, vagy vásárolni fogja. Tehát hogy elég sok szegmense van, amire figyelni kell, hogy ezt az adott célközönséget mik jellemzik, és akkor arra a célközönségre célzottan tervezni. Tehát azért lehet. Uh -huh. És az egy-két darab esetében én is ezeket szerencsésebben megoldom, de azt kell mondjam, hogy mi esetünkben azért sokszor fölülírja az a fajta társadalmi célkitűzés, ami azért engem mindig is mozgatott. Hogy tudod hát, foglalni első... ezt a társadalmi célkitűzést? Ó, igen, erről még akkor nem beszéltünk. Hát az ugye, hogy ugye én jöttem azért a középiskolai évem ö, ö, kezdetétől, meg hát ugye a családi kötődéseim révén is egy uh, molácsigány családból, és hát azért egész pici koromban szembesültem azzal, hogy, uh, hogy a, az én saját másságomhoz, viszonyul a a közösségem, a tágabb közösségem, mm -hmm. tehát mondjuk a, a, az, át, az iskola alsótagozatától kezdve, aztán a munkahely, stb. Uh, és, uh, és voltak is... rossz élményeid, és ha voltak, akkor ezek megmaradtak? Persze voltak rossz élményeim, elég egészen brutális élményeim is, is volt egy konkrétan, tehát egy, ilyen, egy ut utcán megtámadtak minket. Uh -huh. Tehát voltak, szóval voltak rossz élményei, rossz élményei ezzel kapcsolatban, és, és igazából én, én próbáltam megérteni ezeket a helyzeteket, hogy ilyen helyzetre milyen választ lehet adni, illetve hát hogyan lehet azt megelőzni, hogy ilyen helyzetek ne aduljanak elő. És, és hát arra jöttem rá, hogy igazából az, em, az, em, az, em, az embereknek nagyon kevés információja van, vagy tudása arról, hogy a, milyenek a roma emberek. Igazából nagyon rossz mintákat követnek az, általában az emberek, tehát elterjedt elterjed és elterjedőben voltak és vannak olyan ö, minták, szerotípiák, amelyek nem igazak és nem helyesek. Hát én azt mondanám inkább, hogy ezek egy rossz minták, és utána az emberek általában követőek. ezeket automatikusan, Másolják is követik, és sok esetben azt kell mondjam, hogy gondolkodás nélkül nyúlnak ehhez hozzá. És, és én azt tapasztaltam, hogyha az emberek kapnak megfelelő információt, megfelelő tartalmat, akkor ezeket a rossz mintákat képesek lecserélni jó mintákra. Ennek lehet eszköze az, hogy mondjuk a kultúrát egy olyan felületen kez, ö, keresztül közvetíted, ami már valami fajta átmenet, vagy ötvözete, mondjuk így, a szélesebb társadalmi ízlésnek, illetve ö, nektek, romáknak? Igen, igen, igen. Tehát én azt tapasztalom, hogy hál' Istennek az ő romani már rögtön az első évben, 2010-ben sikerült olyan eredményekkel telérnie, ö, amelyel efelé az út felé haladt. Uh -huh. Tehát hogy az emberek... Ö, ö, hogy mondjam, tehát nagyon egyszerűen és szívesen olvasták vagy kódolták le ezeket az üzeneteket, amelyeket mi a kollekciókon keresztül, az adott év adott kollekción keresztül üzentünk, és, és ezekről sok esetben tudtunk beszélgetni is, tehát hogy ezek beszélgetéseket generáltak, különböző együttműködéseket, különböző projektekkel, tehát hogy, hogy Ugye ez nem áll meg ott, hogy mi készítünk egy kollekciót, és akkor ezt bemutatjuk, és esetleg erről megjelenik egy cikk, vagy beszélgetünk valaha egyszer valahol, hanem hogy, hogy ez folyamatosan generál, egy csomó új dolgot, csomó pozitív dolgot. Például nekem van egy olyan ö, sorozatom, hogy vannak csajok, és ezt az Instagramon, illetve a Facebookon is kezdetektől fogva. Csinálom, hát nem mindent teszek föl, de igyekszem, amennyit csak tudok, és hát itt ö, olyan csajokat mutattok be, akik tulajdonképpen a, a világ szinte valamennyi ö, ö, országában ö, vagy nagyon sok helyen jártak, vagy járnak, vagy élnek, Magyarországon is, és Európában is, és Amerikában is, és hogy, hogy, hogy, hogy nekik miért fontos az, hogy romani ruhájuk legyen, uh -huh. tehát hogy egy olyan egy olyan rendet, hogy egy olyan ruhamárkát ö, hordjanak, hogy legyen a ruhatárukba, ami valamilyen társadalmi üzenetet is hordoz. hát hogy, hogy szerencsére nagyon sok olyan hölgy, ö, illetve hát pasi is, férfi ember is van, akik azért tudatosabban használják a külső megjelenésükket is az uh -huh. kifejezésre, és az üzenetek hordására, vagy átadására. Érdekelne az a fajta ellentmondás, amiben a roma kultúrában ugye a nő, vagy a női test nagyon védendő, most így, így fejezem ki magam. Igen, értem, mire gondolsz, igen. És... És hogy milyen érdekes, hogy mégis a, a, a ruhák modernsége a fejünkben összefüggésben van azzal, hogy mennyire felvágott, mennyire kivágott, ha nem is elől, akkor mondjuk hátul. Tehát, milyen formája van. Ebben hogyan tudtad te megalkotni, vagy megtalálni azt a határt, amiben a hagyományos és a modern értékek is egyszerre vannak a ruhákban? Um, igen, hát ezt uh, talán ott kezdeném, hogy ugye azért a hagyományos viselet, az is ugye generációk, uh, ahogy váltották egymást, azért ez változott. Uh -huh. Tehát ami még az édesanyámnak a hagyományos viselete volt, azt ugye azt mi, mi, mi még hoztuk és viseltük, de mondjuk már azért utána a generáció, azt egy picit már újra gondolta, másképp gondolta. Tehát most gondolok ilyesmikre, hogy nem tudom én, az anyukám eredeti viseleti szoknyája még téldaláért, aztán a, az én korosztályom már a maxi szoknyát hordta, tehát hogy csak erre gondolok, hogy, hogy formailag ezek egy picit változtak, de azért olyan alapszabályok, vagy olyan evidenciákat nem itt felül, hogy hogy mondjuk nem mutatott sokat a testvérből, tehát az a bizonyos testrészek azok nem, nem lehettek láthatóak. Ugye Ezek a testrészek azok, mint amik mondjuk a hagyományosabb és kultúrákban, tehát mondjuk a, a, a, a kebel, de például mi a helyzet mondjuk a háttal? Igen. Hát a kevel, a popségen, hát uh -huh. még a, tehát a, a, a, a karra is vonatkoztak a vállakra is. Tehát túl sokat azért nem lehet ezt mutatni ö, a formából az, az embernek a testéből. És aztán ö, ezek egy kicsit azért változtaknák, mit tudom én, a mostani városi viseletben abszolút belefér az, hogy a a ö, ö, városban élő romalányok, nagyon szűk, és mondhatni a test, idomait jól megmutató ö, ruhákat viselnek, de hogy nem a bőrüket mutatják úgymond. Uh -huh. Nem tudom, ezt érted, de hogy. Igen, igen, gondolok. ezért kérdeztem erre hát, rá, mert hasonlók de... fordultak meg a fejemben, igen? Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez mindössze csak azt jelenti, hogy újra értelmezik igazából, egy picit átalakítják a. a, a azt a fajta dolgot, amit a hagyományos viseletről gondol, vagy azokat, azokat az értékeket, vagy azokat a tendenciánkat, amiket ez előírt mondjuk a, közönség, a közösség ezzel kapcsolatban, és kialakítják a saját maguk számára még elfogadható több szabadságot adó, Uh -huh. viseletet, vagy modern városi viseletet. Tehát, hogy, hogy, én, hogy ez teljesen rendben van, szerintem. Hát, a román designon belül így változik. Meg de? meg az a két tendencia, hogy mondjuk, ahogy te mondod, városi viselet, illetve kisvárosi vagy falusi viselet. Vagy gondolok itt arra, hogy a románok esetében fontos, hogy valaki lány vagy asszony? Uh, Hát ma már azt mondtam, hogy ez ré, ré, régebben sokkal fontosabb volt, hogy a viseletben ez hogyan jelent. Meg, meg igazából ez a roma közösségtől függ, hogy éppen milyen roma közösségről beszélünk. klasszikus értelemben, lett nagyon hagyománykövető, tradicionális roma közösségről, ahol a viseleti, szokások, szabályok, előírások nagyon élnek, vagy, vagy, vagy egy olyan roma közösségről, ahol, amelyben ezek eltűntek. Tehát, hogy azért nagyon sokféle roma, roma közösségről beszélhetünk, és kell beszélni. Tehát, hogy ebben, ebben azért nincsen egy ilyen egységes aszulat, ebben sem. És hogy nagyon változatos, tehát, hogy van mindenféle jelen van. Tehát, hogy van olyan is, ahol, ahol nagyon szigorúak a szabályok, és ahol, ahol minél kevesebbet mutathat a, a nő magából, és van olyan, ahol, ez egy, ahol, ez, ahol több szabadsága van. Tehát mindegyik, minden van, azt kell mondjam. Tegnap beszéltünk arról, megemlítetted, hogy a romani dizájne felfutása idején egy-egy ilyen helyzet, vitákat, jó ízű beszélgetéseket indukált vetett fel témákat. Ezek hogy zajlattak, ezek a beszélgetések, vagy reakciók, és mik azok a témák, amiket újra és újra meg lehet beszélni egy ilyen alapjában, mivel mondjuk a divatra alapuló vállalkozás kapcsán? Hát most uh, már egy konkrét példával kezdeném, hogy uh, én nagyon sokat foglalkozom tehetséggondozással, illetve uh, fogadok uh, uh, csoportokat, és jönnek el hozzánk lányok, asszonyok uh, beszélgetni a műhelyben, érdeklődni, kíváncsiak arra, mit csinálunk, és akkor beszélgetünk sok mindenféliről. De most legutóbb például én boloszlom voltam egy előadáson, ahol tinédzserlányokkal, romanányokkal találkoztam, és hát ott persze ilyenkor nagyon e, e, többnyire arról beszélgetünk, hogy... mondjuk hogy, e e <sharts> például a korai házasságkötés kapcsolódóan, a pályaorientáció, az iskola szerepe, a továbbtanulás szerepe. Az, hogy az önkifejezésben uh, milyen szerepe lehet a, a, a, az öltözéknek, a ruhának, hogy mi, mi mindent fejezhetünk ki azzal, ahogy felöltözünk. Tehát nagyon sokféle dologról tudunk ezügyben beszélni. Roma értelmiségi uh, fiatalokkal is nagyon sokat szoktunk ezekről uh, beszélgetni. És hát itt nagyon sokszor föl, fölkerül, föl Merül? Igen, fölmerül az a téma, hogy, hogy ki mennyire akarja, hogy tudják róla, hogy, hogy a, a külső mindezet hmm. tudja róla, hogy roma, vagy hogy illetve ez mennyire bújtatható el vagy mennyire jó stratégia ez vagy sem. Talán én így, én így szoktam föltenni a kérdést, vagy hogy mennyiben segíti az életben való boldogulását mondjuk egy, egy fiatal embernek, egy fiatal lánynak, hogyha ha ezt választja, ezt az életstratégiát, hogy megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a legtöbb motivumot azt leszedje magáról, hmm. és úgymond minél inkább hasonuljon a többséghez, a külső környezetéhez, és hogy hát ez mennyire, ez egy mennyire sikerre vezető, vagy mennyire lehetséges stratégia, tehát hogy mennyire valósítható meg. És és akkor hát ezek nagyon érdekes beszélgetések szoktak lenni, nagyon szívszorítóak, nagyon sokszor, mert nagyon sok seb és félelemi szorongásról számolnak be ezek a romafiatalok. fiatalok. Mm -hmm. És hogy ez, ez, ö, ezek engem is többnyire megszoktak viselni, de az a, az a jó dolog ezekben, hogy, hogy azért úgy tudunk ezeknek a beszélgetéseknek a végére jutni, hogy az a nagyon fontos, hogy az a sikernek az az egyik titka, hogy, hogy a, az önmaguk vállalása az a, a siker egyik úgy kérdése, hm. és hogy hát ebben nem biztos, hogy belefér az önmegtagadás. <tos> számítottam, hogy ez kizárólag ruha és ilyen divat a divat kapcsán erre asszociáltam lehet, hogy ez hiba volt, és közben azt látom Erikáról, hogy maga ötvös tervező, és aztán látom, hogy Helena, ő a testvére talán. Igen, igen, igen. Ő, És hogy, hogy ő pedig égszereket készít, táskákat, szóval, hogy mintha nem is a textil művészethez lennének kapcsolódóak, de hát persze valószínű, hogy ahhoz is kapcsolatok. Talán mondtam már itt a kollégáimnak az elmúlt napokban a bemutatkozása kapcsán, tegnap meg tegnap előtt, de azért egy-két mondatban frissítsük föl, hogy, hogy mióta nem, csinálja, nem. és hogy, hogy hol, hol érhetők el leginkább maguk, mielőtt egy mai témára fókuszálnánk. Rendben, akkor hát itt nagyon röviden összefoglalva, kilenc éves a Romani design, és azt megelőzően hosszú éveken keresztül dolgoztam, mint ötvös, és, uh -huh. és a saját vállalkozásomban dolgoztunk együtt szintén a hukommal az műhelyükben, és hát azt megelőzőleg pedig hát még korábban elkezdődött ez a mentorációs oktatói tevékenység, amit igazából mai napig is csinálunk, tehát így, így tudunk így visszamenni. Aha, ötös na, ötös, egyszerű, és, akkor ennyi? és valójában ezeket a tevékenységeket kisebb-nagyobb mértékben, párhuzamosan vagy vagy időnként egy-egy terület jobban fókuszálva, de mai napig csináljuk. Mikor kislány volt, és valahogy fölmerült, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor mire készült? Mi volt az álma vágya? Azt hiszem, hogy abban az időben a történelem iskazott a legjobban, és a no. matematika <gül> általános iskolában, és, és akkor emiatt is én közgazdasági technikumban mentem, és hát úgy de 14 évesen még nem teljesen tudtam, hogy mi az, amit szeretnék csinálni. Hát, ugye nem van, nem aki 70 évesen keres. se tudja még, hogy mi lesz a nagy lesz. Igen. Hát azt hiszem, hogy talán az az igaz, hogy én szeretek kipróbálni uh -huh. olyan területeket, amit érdekelnek, ezért is váltottam eddig életem során négyszer tulajdonképpen pályát már. De ez, ez most, amit olvasok, meg amit sejteni tudok ebből, sejteni vélek ebből, ezért ez egy nagy szerelem ebben ha vált is egy elég nagy csuporba, vagy egy elég nagy területen van, tehát ebben tényleg sokféle hangszeren lehet egyszerre játszani. Igen, igen, és mindegyikben a közös az az egy alapbázis, amit, amit, amitől eddig nem vettem búcsút és azt hiszem, hogy utána egész életemben nem, nem is fogok. Az pedig így a román épismeretteljesztés, ami, a, ami nagy szerelem, ami összefoglalja mindazt, amit csinálok. Ez azt jelenti, hogy, hogy jár most is általános iskolákba, és oktatja a gyerekeket, vagy, vagy tanárokat képez? Mi, mi, mi az a, hogy, tehát hogy tudja ezt gyakorolni ma? Ma a romani dizájnhoz köthetően tulajdonképpen elég sok diák, felnőttek is, és középiskolai és egyetemi studiákok is látogatnak meg bennünket. Tehát nem maga megy iskolákba, hanem ők jönnek oda magukhoz. És én is megyek. Visszok, uh -huh. én hát is megyek. Ez akkor menni dinamikus, is. igen. Igen, igen, én is kapok meghívásokat, akár általános iskolába, középiskolába, vagy szakkolégiumokba, ahol egyetemistroma fiatalokkal tudunk találkozni. És a hát részben arról beszélgetünk, ami engem foglalkoztat, és arról, ami őket, és ezt a kettőt próbáljuk közös nevezőre hozni. Azért én valahogy úgy gondolom, hogy ez a, hogy a, hogy a népismeret, hogyha jól emlékszem, ezt a szót használta az előbb, hogy azért ez egy ilyen felépítettebb, talán egy tantárgyként, vagy szó, hogy, hogy egy-két találkozás az nagyon erős hatással lehet valakire, hogy megragadja őt, de, de hogy ez az ismeret kialakuljon és alapos legyen, azért ez, ez intenzívebb tanulmányokat is, vagy intenzívebb odafigyelést is jelent is talán. A... Igen, így van. Igen, ezért is van nekünk a saját tárcse gondozó ö, programunk. Uh -huh. No, erről meséljen úgy... egy pár szót. Igen, amióta ami, ami Romani design is csináljuk, Azóta is mindig egy ilyen nagyon fontos volt az, hogy mi egy, úgymond egy nyitott műhelyként létezünk, és befogadunk nem csak roma fiatalokat, hanem nem roma fiatalokat is, akik egyrészt ismerkedni akarnak magával a divat szakmával, tehát a barónővel, a divattervezéssel, a szabással a hodellőzővel, és nem próbálunk nekik segíteni. Így az elmúlt évek év során nem nagyon sok lánykának, meg fiúcskának segítettünk, nem csak hazai területekről érkeztek ők, hanem külföldről is. És emellett külön fókuszálunk a roma tehetséggondozásra. Jelenleg is van második éve egy olyan projektünk, ami az emi által támogatott programok közé tartozik, amelyben 15 roma fiatalt próbálunk a pályaválasztásban segíteni. segíteni. Igen, és ez, ez úgy néz ki, hogy, hogy igyekszünk nekik élmény alapú. Tapasztalatokat, tehát ez egy élmény alapú pedagógia, talán így lehet összefoglalni, hogy nem könyvek és ilyen szabott órák keretein belül, hanem hanem saját tapasztalataikon keresztül próbáljuk őket a fográs szakmákkal, különböző divat szakmákkal megismertetni, tehát olyan szakmákkal, amelyek a mi tevékenységeikhez kötődnek, de így a színészet, a, a művész élet, tehát különböző művészetekkel is találkoznak, és úgy, ugyanígy a divattervezés, a varrás diva, és a jármestervezés, a, a színész. Nyilván ez nagyon fontos, a, a az, a, az a felület, ahogy maguk tudnak találkozni ezekkel a fiatalokkal, meg mindenféle korosztályjal, meg a ők önökkel. Van-e arra mód, vagy mennyire része a munkájuknak, hogy, hogy másokat fölkészítenek, kiképeznek arra, hogy, hogy ők aztán iskolákban és más közösségekben adják tovább ezt a dolgot. Egyáltalán ez része a programunknak, nem keveslem enélkül sem ezt, de, de de valahogy az ember ilyenkor úgy gondolja, hogy valami különleges értéket birtokolnak, jó lenne ha ezt meg sokszorozni. Oh, igen, értem. Uh, de nem be, de van erre is lehetőségük, és hát vannak is erre modellek meg eddigi tapasztalatok. Hát tulajdonképpen azok a, azok a úgymond felnőttek, vagy ö, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, akik elhozzák hozzánk a diákjaikat, ők tulajdonképpen így látják, hogy mi hogyan dolgozunk, uh -huh. és akkor aki, aki szereti és kéri, azoknak természetesen emellett külön segítünk. Sőt, még egy olyan Ö, szóval én 12 évig szerkesztettem egy román épismereti magazint, amelyben képregények formájában dolgoztuk fel a különböző népismereti tantárgyakat, a mm -hmm. történelem az irodalomra fókuszálva például, és. és és ilyenkor mindig nagyon szívesen adunk ezekből a kiadványokból, amiket aztán ők helyi környezetben használnak tovább. És mit tud arról, hogy vannak önökhöz hasonlóan, de esetleg más szakterületen hasonlók, akik, akik, akik a, mondjuk ezeket akár a népismeretet, akár ezeket a romahagyományukat megpróbálják a maguk területén, de más, más, más földrajzilag, más térségben továbbítani. Hát, Biztos, hogy persze, én valami személyesen ismerek ilyen ö, programokat, csodálatos pedagógusokat, elhivatott ö, ö, roma értelmiségieket, akik mindent ö, erőjükön felült ö, tesznek a, a helyi közösségben. Hát ö, Népszerint is meg tudok említeni ilyen projekteket, de szóval számtalan ilyen van. Talán különböző talondaprogramok, programok. például, bárki Judit vezetett vezetett talondaprogram, amit nagyon szeretek, vagy, ő a bátonyterenyei Berké Judit, ugye? I igen, uh -huh. így van. Vagy hát ugye mindenki hallott már az igaz zöngy munkájáról többek között, de hogy nagyon sok olyan projekt alapú program is van, ahol különböző roma művészel kértelmiségiak dolgoznak helyi közösségben. Itt hagyam vizsak meg egyet például a Kamóra Együttes vezetőjét, a Farkas Zsoltot, akik, akik Tavaly kezdtek el egy nagyon szép projektet, amelyben 20, ha jól tudom, 20 roma fiatalt mentorálnak és segítenek. Ez az úgynevezett Párizsei program. De például egy ilyen program keretén belül voltam én vendég, Paroszlón is, legutóbb, amiről azt hiszem, hogy meséltem is. Aha. És ott, ott is romalányokkal találkoztam, és ott is helyi roma asszonyok vesznek részt például ezeknek a roma fiataloknak a mentorálásában. Tavaly volt egy olyan programotok, amiben tehetséggondozással foglalkoztatok, valósítsd meg az álmodat, és ebben Budapesti és Jukkó völgyből 20 roma fiatal vett részt, és a gyerekek megtanulták a viseleti kultúrát, modelkedést, fotózást, mindket, fodrászatot. Miközben nektek egyébként van műhelyetek, és én láttam egy képet, ahol egy fiatal kislány ipari varrógépen var, tehát, hogy elképesztő dolgokat műveltek, viszont minden évben van olyan programokat, és folyamatosan foglalkoztok gyerekekkel. Miért tartod De ezt mi? fontosnak? Halló? Igen, itt vagyok. Honnan indult ez? Miért tartod ezt fontosnak? Hát ez nekem egy korom óta ö, ö, fontos, egészen fiatalon kezdtem el foglalkozni úgy, úgynevezett tehetséggondozással, a roma fiatalok mentorációjával. Aztán ez úgy szépen épülgetett, és akkor így a, a pályaorientáció is egy nagyon fontos terület lett, és igazából ez, a, ez az egyik kedvencem, hogy nagyon... Amikor még ötvös voltam, és ötvös műhelyem volt, például akkor is nagyon sok olyan kicsi projektem volt, amikor például az ötvös szakmát népszerűsítettem, akkor nem csak roma gyerekeknek, hanem nem roma diákoknak is. Szóval hogy valahogy ez a, a tudás a ismeretek átadása, ez valamiért számomra nagyon fontos. És... De hát igazából kézzelfogható eredménye van, és abszolút sikerélmény minden tekintetben, meg azt aztán semmi sem pótolja, hogy egy, egy fiatal kislányipali van rógépen var és saját magának. Ez egyébként egy mostani fotó, amiről beszéltem. Mert Igen, egy pár napja van. Mm -hmm. ez bizonyos tehetségprogramot ezt folytatjuk, tudjuk folytatni ebben az esztendőben is. És ez a kislány, aki ezen a képen szerepel, ő egy 9 eszendős uh, uh, olácivány kislányka, akivel tavaly kezdtünk el dolgozni, tehát a második évet, éve fejlesztjük már őt, és nagyon szépen halad nagyon fogékony és nagyon, nagyon építő, nem csak az ő számára, hát természetesen a mi számunkra is, hogy ilyen kézzel fogható eredmények vannak. Most hány gyerekkel foglalkoztok? 15, és a mostani gyerek csoportban, tehát vannak kisebbek is, a legkisebb az 7 éves és vannak tűnő gyerek is, a legidősebb 16 esztendős, és vannak állami gondozott kislányok a programban, családban élő kislányok, és van egy Ózvi fiatal gyerekekből álló zenészcsoport, akiket így a zenei képességükben, vagy a zenei iránti szeretetükben próbálunk segíteni. Nagyjából így áll össze a csoport. Ugye a tavalyi csoportban is nagyon sokféle háttérre rendelkeztek a gyerekek, arról nem beszélve, hogy ugye Jukó völgyről több film is készült, az egyik leg helyzetben lévő települése az országnak. Budapesten azért mindig több lehetőség van, még hogyha rosszabb helyzetben is van egy gyerek, talán szélesebbre tudja nyitni a világot saját maga számára. Hogy tapasztaltad, hogy mennyire tudják a gyerekek elfogadni egymást, mennyire kell abba energiát fektetni, hogy a különféle hátterű gyerekek azok egy csapatot alkossanak? Hát mindenképpen kell, tehát mindjárt hogy azért külön-külön is foglalkozunk a gyerekekkel, és tehát van, a, van, van egyéni fejlesztés, és és közösségben történő fejlesztés, tehát mind a két irány fontos, és hát az egy alap, alap feltétel ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni, hogy hát abban próbálunk legis, legesleg először segíteni az adott kisdiáknak, hogy, hogy az önmagához való viszonya, és a igazságához való viszonya az lehetőség szerint rendeződjön, vagy próbáljunk neki ebben segíteni és aztán ö, átlépünk abba a területre, amikor arról is ö, szótaítunk, ö, hogy, hogy az ő szűkebb tágat tehát az osztálytársai az, iskolá, az iskolában váltan jött, milyen, milyen típusú reakciókat vált ki, és ö, hogy ezekkel ő mit tud kezdeni, és ugyebben ebben milyen szerepe van annak, hogy, hogy ő más, úgymond, mint a többi gyerek. És, hát, és igazából nagyon őszintén beszélgetünk ezekről a dolgokról, és, és ennek van is hozzávéka. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek legyenek mondva, hogy ezek ne legyenek tabu témák, hogy ezekről tudjunk beszélgetni külön-külön is, és együtt is. Nyilván ezek a gyerekek megélik azt a fajta előítéletet, amiket velünk szemben mondjuk egy iskolában, óvodában, közösségben esetleg megjelennek, de bennük is vannak előítéletek? Te hogy érzékeled? Például a más hátterű mondjuk az állami gondozottakkal szemben, azok a gyerekek, akik otthonról jöttek, vagy a lyukóiakkal tavaj. Persze, hát igazából és azt mondom, hogy nem előítéletnek mondanám, hanem igazából attól, hogy nem ismerték ugye egymást, és uh -huh. másfajta úgymond szokásokkal érkeztek, egy picit ugye más a kommunikáció is, más az öltözködés is, és akkor egy, ezeket egy közös nevezőre kellett hozni, és ezekről beszélgetni kellett. Például egy nagyon emlékezetes beszélgetés volt az, amikor az egyik workshop keretőn belül szóba került az, hogy ugye, mert ezt nem értettél kicsik, hogy mi az, hogy, a, hogy a, aki állami gondozásban él, annak nincsen édesapja, édesanyja, nincsen családja, és hát akkor ezekről is nagyon nyíltan beszélgettünk. Illetve hát azokról is, hogy a, a tínézser lányok esetében az egyik, ö, egyik ö, vendégünk segítette ebben, ott ugye az is felmerült, hogy hát ők lelkileg milyen nehezen élik ezt meg, és milyen, ö, ö, milyen ö, ö, nehezen tudják tulajdonképpen kezelni, vagy hát nem is kezelni, de hát milyen nehezen élik azt meg, hogy ők állami gondozásban vannak, és hogy ez nagyon sok odáig is eljut néhány esetben, hogy, a, hogy megpróbálnak akár önmaguknak is áztani, és, és, és ezek is nagyon őszintén fölvetődtek, és tudtunk ezekről beszélni, és, és aztán végül is aztán így a csoport az így teljesen összekovácsolódott, és a, a végére egy egészen jó kis csapat lett. Ennek is volt köszönhető az, hogy, ez így, hogy egy nagyon szép divat eseményt, egy nagyon szép tehetségnapi záró eseményt tudtunk megcsinálni a, a Tudalosi Operett Színházban 150-200 vendég előtt és hát nagyon büszkék voltak a gyerekek magukra és hát mi is rájuk és ez egy, ez egy életre szóló élmény volt nekik, és a lyukóvölgyi kisztányokra visszatérve, hát többek között ők ugye arról is beszéltek, hogy az, hogy ők följöhettek Budapesten, és Budapesten jártak ezzel, hogy ők már többet láttak, mint a legtöbb gyerek lyukóvölgyben, csak azzal, hogy Budapestig eljutottak. volt -e olyan téma, amit az elmelt, eltelt héten mondjuk esetleg nem említettetek, és neked nagyon fontos például esetleg kiemelnél? Hát talán az, hogy éppen mit csinálunk most, és mire készülünk. Na, de kezdjük azért, ezzel! De mindent érintettünk azért, nagyon röviden azért, mm. hát az ő mélységében nem mindig tudtunk eljutni az adott témában. Hát az, hogy most éppen folyik egy tehetséggondozó projektünk, ahol éppen holnap lesz a, a fiatalokkal tehetséggondozó napunk, ahol például a fodrás szakmával ismerkednek meg. és Hogyan? Hogyan az ő hajukat fogják kezelni, vagy ők állnak a lányok mögé? <gül> hát tulajdonképpen, hogy egy, egy nagyon jó fodrás szakembert a Lukács Matyi jön el hozzánk, akivel mi divat eseményeken szoktunk együtt dolgozni, modellek hajait, hajait is ő, ő, ő, több, sokszor volt, hogy ő varázs volt a szépé. Uh -huh. és, és akkor fiúknak és lányoknak is fog adni szakmai tanácsokat, trükköket, tippeket, mert uh -huh. arról fogja, arról azt fogja bemutatni, hogy, hogy igazából hogyan lehet valaki fodrász, hogy az ő életútját is megismerik majd a diákok, meg hát gyakorlati uh, uh, trükkök is lesznek, amiket megtanulhat. Egy-két fodrász, igazi hajszobrász, komolyan mondom, egy-kettő. Aki... <gül> Ez így van, igen, igen. igen. van -e még, amit ugye, az önkül, mert azt mondtad, Ó, igen, hogy... köszönöm, így. Igen, és az, hogy hát így a, a romani ö, ö, márka környékén pedig éppen most az válik, hogy készülünk egy új kollekcióval a uh -huh. március végén megrendezésre kerülő Budapest Central Fashion uh -huh. Week eseményre, ahol mi 30-án fogunk szerepelni egy új őszi-téli kollekcióval. És hát, hogy ö, azt hiszem, hogy talán első ízben fogunk csinálni kifejezetten egy ilyen őszi-téli kollekciót. Eddig és, nem volt, eddig nem volt évszakokra bontható, hanem egy ilyen folyamatos hát a, mi, igen, mi általában akkor ö, általában egy éves általános kollekciót csináltunk, uh -huh. ö, ö, amit többnyire tav, tavasz-nyáriként kommunikáltunk, és akkor volt uh -huh. néha egy-két ilyen kisebb tematikus kapszula kollekció. Uh -huh néhány esztendőben, de, de kifejezetten őszi-téli kollekciót ezt most csinálunk első És életkorokra is odafigyeltek, mert ugye az az igazság, hogy általában olyan fiatal-fiatal felnőtteknek szóló ruhákat, divatos ruhákat látni, ugyanakkor azért a generációk azért nem csak fiatal-fiatal felnőttek, Ó, hát igen, igen, értem a kérdést, de oh, hát azért én azt tapasztalom, hogy az idősebb hölgyek is uh, nagyon fiatalosan öltözködnek. Úgyhogy úgy, igazából uh, nekünk nagyon sok uh, 50 éves... Uh, 50 év körüli vagy 50 év fölötti ügyfelünk is van, yeah. akik, akik vagy művészek vagy üzletasszonyok vagy értelmiségi területén dolgozó tehetséges hölgyek, akár hazai vagy nemzetközi területeken dolgoznak, és egyáltalán nem riasztja őket az, hogy, hmm. hogy minél színesebb és minél fiatalabb paknak szóló ruhákat is vásároljanak. Szóval nagyon az az igazság, hogy a sikeres oldják nagyon jól tudják, uh -huh. hogy a saját ruhatárukba mi minden tudnak belecsempésni ahhoz, hogy egyedi módon öltözködhessenek. És a gyerekekre fókuszáltak esetleg a kisgyerekek, már, ugye azért azt kell mondom, hogy a kis kamaszlányok lányok, vagy még fiatalabb lányoknak is tulajdonképpen ugyanúgy járna egy kis románi dizájn. Persze, persze. Hát nekünk ez nagyon, például képzeld el, hogy uh -huh. amikor elkezdődött a románi, akkor egy olyan, ez 2010-ben volt, uh -huh. hogy akkor Például kifejezetten egy ilyen programunk is volt, ahol roma fiatalokat öltöztettünk. Uh -huh. És igazából ezt kisebb-nagyobb volumenben, de megtartottuk azóta is, és a mostani programunknak is van egy ilyen része, hogy, hogy a fiatalokkal közösen készülünk föl az ők divat eseményükre, uh -huh. ahol olyan ruhákat készítünk el közösen, amelynek a tervezésében és a kivitelezésében részben ők maguk is részt vesznek. Uh -huh. Aztán ugye ezeket ők bemutatják, és ezek közül egyet mindenképpen megkapnak, ami az övéjük véjük az... Igen, J igen, úgyhogy de ez de is van. Hadd kérdezem tőled, mert egyébként én teljesen laikus vagyok, nyilván nem értek igen? hozzá az és Ezek mind egyedi termékek, amit gyártotok, és egy készítetek az új, új, új sorozat is ilyesmi. Hogy megy ez át a kereskedelembe? Hogy lesz abból sok-sok termék, és hogy lesz abból tulajdonképpen sok ember rá számára jól használható, izgalmas és nagyon szép ruha? Mm. Igen. Mi, mi, a, mi az egyedi design termékek mellett tettük mm. le a voksunkat, Igen. ennek azért több oka van, tehát ez azt jelenti, hogy a mi termékeink tömeggyártásban nem kaphatóak, mm -hmm. nem is készülnek, tehát ennek az az oka, hogy azért mi egy, ha bár az arculatunk nem ezt de azért mi egy alapvetően kisméretű uh -huh. kézimanufaktúra vagyunk, kézműves manufaktúra, úgyhogy nekünk van egy saját varrodánk, ahol uh -huh. elkészítjük a saját magunk által kivitelezett mintákból, uh -huh. textilekből a, a saját tervezésű ruháinkat, kiegészítőket, és tehát ezek azt jelenti, hogy egy-egy kollekciót elkészítünk, és hogyha ebből van olyan, amit teszik az uh -huh. ügyfeleinknek, akkor azt természetesen uh -huh. megrendelésre, vagy méretre elkészítjük. Izgalmas lenne például az, amit ti csináltok egy kicsit minél szélesebb körben megjelenni, mert először is nagyon szépek, ezt most én, mint fiú mondom ezt. Ez így van, hát, több uh -huh. szempontból is érdekes lenne egyébként szóval ebből nem zárkoztunk el, de ennek többségeben financionális okai vannak. Persze. Tehát ahhoz, hogy mi el tudjunk jutni egy ilyen um, Ö, fázisba ahhoz befektetőre van szükség. Tehát ez pénzügyi kérdés. Ez mindenkinek fontos, mert tulajdonképpen aki meg, meg akarja vásárolni, mert nagyon sokba kerül, mert az egyedi előállított ruház sosem olyan olcsó, mint amennyire egyébként egy nagyobb hát, művész. Így van, nem tud, nem tud olcsó lenni, így uh -huh, van. Uh -huh. van. Mindenesetre nagyon szépek és roppantú kíváncsiak vagyunk a márciusi kollekcióra, amivel elő fogtok állni. Néhány nap van már csak hátra. Szerintem ha az megtörténik, tulajdonképpen előálltok, akkor szerintem tájékoztasatok bennünket is, és szívesen elmegyünk. Én ugyan nem fogok, egy -egy, fogok fölvenni egyet sem, mert nem az én tisztem, de Isten bizony meg fogom csodálni őket, és amelyik tetszik, az nagyon is meg fogom dicsérni. Nagyon szépen köszönöm a veled való beszélgetést, én szerintem egész hét munkáját tulajdonképpen kaptunk egy kis bepillantást a segítségeddel a románi dizájnba, és hát szeretnénk ott rólatok sokat hallani, és nagyon szépen köszönöm, köszönöm a, a kollégáim nevében is egyébként. Azt, azt megkérdezhetem, ugye te jól érezted magad végül is, mindent sikerült elmondani? Nagyon jó, szóval nagyon, hát egyrészt nagyon megtisztelő, meg kedves, hogy uh -huh. esetekbe jutottunk, és hát én mindig örülök minden olyan lehetőségnek, lehetőségnek ahol arról beszélhetek, amit csinálunk, és arról a, azokról a fontos üzenetekről is, amik minket motiválnak, úgyhogy hát ez mindenképpen hasznos ami számunkra, és remélem, hogy hasznos azoknak is, akik ezt hallják. Uh -huh. Úgyhogy, hát hogy szóval én ezt tudom, hogy ennek milyen értéke van, és hát nagyra becsülöm a médiaért. Közését, hát, is örömmel adtunk rólatok hírt, és szeretnénk, hogy <gül> szóval tovább, és sok jó hírt hallani, és mm. köszönöm szépen a kollégáim nevében és <gül> a el való és mindenféle földi kívánok neked. Szerpusztok! Én is köszönöm, és további sikereket. Szerpusztok!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 Semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, les remèdes réveillés de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille, un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papi jaunis Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi suis les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Ces corps contre corps qu'on les a trouvés On les a trouvés se tenant par la main Yeux refermé vers d'autres matins remplis de soleil, on les a couchées, unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville, et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel. Soleil et tant de couleur que ça me fait mal que ça me fait mal Moi je suis les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Il y a toujours d'or la chambre à louer et rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas mais n'oubliaient pas dans Qu on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il vivait toujours le jour, dans la soie et le velours. Il piautait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on est coup de balle quand notre cœur est au. Mais n'oubliez pas Rien ne vaut une belle fille Qui partage votre ragoût Sans amour on n'est rien, rien du tout Pour gagner des picaillons Il fut un méchant larron On le saluait bien bas Mais n'oubliez pas Un jour on fait la pirouette Et derrière les De vos vingt ans, on ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plutôt qu'une portelette, mieux vaut une femme à son cou, Sans amour, en n'est rien du tout. Et voilà, mes braves gens, la joie lente du pauvre Jean qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, madame, madame, pas. M'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, rené par cent mille musiciens. Un jour, cet air me rendra folle. Sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole.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 C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'air. Cet air qui sait tout par cœur, il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste Mes vingt ans battent le tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez chahu qu'il m'a fait comme si tout mon passé défilait vous gardez du chagrin pour après j'en ai tout un seul au sur cette terre qui bat, qui bat en oh, main Domine un petit portain, sur la plaine, c'est le silence. Et là-haut, dans le clair matin, une silhouette aux quatre vengettes, les notes aiguës d'un clairon. Mais un coup de feu lui répond, oh là là là, là il y a trop de dans le passion. Dans leur bidon, les du gros, munitions. Oh, la, la, la, la belle Là-haut, sur les murs du bastion, Dans le soleil plane la gloire. Et dans le vent la un fagnon, C'est le fagnon de la Légion. Les salopards tiennent la plaine, Là-haut, dans le petit portain. Depuis une longue semaine, La mort prend chaque matin. La soif et la fièvre dessèchent les lèvres à tous les appels de Clairon C'est la mitraille qui répond Oh la la la la belle gloire Il reste vain dans le passion, Le se nu couvert de gloire Ils n'ont plus d'eau dans leur bidon Et presque plus de munitions Oh la la la la belle gloire Claquant au vent sur le passion. Compagnons de la légion, comme la nuit couvre la plaine, les salopards vers le portin se sont glissés comme des hyènes, ils ont lutté jusqu'au matin, hurlement de rage, corps à corps sauvage, les chiens aux Lyons, ont eu peur des lions, ils n'ont pas pris la position, ah oh là là là là, c'est toi il reste dans le patron. Le temps se mettre à la gloire, sans armeur brillant, sans donner une oh là là la la belle victoire. Ils sont toujours dans la passion, mais ne peuvent prier victoire. Le rapole et le faillon, le compagnon de la Légion. Mais tout à coup le canot donne, des renforts arrivent sans fin. À l'horizon, une colonne se profile dans le matin et les cours répètent l'appel des trompettes qui montent vers le mamelon. Un cri de là où lui répond Oh là là là là, pêche-loireux Les trois qui tombent dans le bassin sur leurs poitrines toutes noires Avec du temps, crènon de nom, on dessine de compagnon. Bon oh la la la là, belle victoire. Ils peuvent redresser l'enfant. et vers le ciel crier victoire. Regarde garde à vous sur le passion, il tient le présent, la Légion.